ku logjet leuane i begatoj njerëzit me dërgimin e pejgamberve dhe me zbritjen e librave përmes të cilëve ata u udhëzuan dhe i kuptuan drejt mësimet e Allahu xhalla xhelalu. Në takimet e kaluara kemi folur për Islamin, çka thot feja respektivis Islami si e prezanton Islamin. Dhe kemi përmendur ato disa pika që kanë të bëjnë me Islamin si fe veçorit e kësaj feje që duhet të kuptojmë drejt, që ta kuptojmë drejt edhe rolin e kësaj feje njetë në jetën e kësaj bote. Do të vërzoj sot me lejen e Allahut mënduar edhe me një pikë tjetër që Islami ka kushtuar vëmendje të posaçme. Kras raporte me Allahun e Mënduar, kras mësimeve dhe dispozitave tësë që na lidhin me Zotin dhe na mundsojnë që krymë dhe Allah të kryjm obligimin e Allahut të Mënduar.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 këti libri dhe e prezentan se është një libër që vjen nga zotë dhe s'ka pikëm dyshjen këtë. Allahu Gjallahu Ala përmend se kjoj libër është udhëzim, është udhërfyës. Pastaj, përmend cilësit e atyre, të cilët kanë përfitun nga këtë Kur'an. Janë udhëzuar me këtë Kur'an. Dhe kër Allah ima nëuar, shikunë në ruar e përmend, ndikimin e Kuranit tek njerëzit. De kursu dhe jalla wala flat për ndikimin e Kuranit tek pasuesit e tij nuk e përkufizon këtë ndikim vetëm në raport me Zotin jallahu ta jallahu. Por është i shtrirë edhe në raportin ndër njerëzor. Ande Allah jallahu wala tha hudan lilmuttaqin që librat u dhua për njerëz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 kanë të bëjnë me përmjësimin raportë me Zotën Gjellë Gjellë -Gjell Alihun. A është kjo pjesa e vetme që duhet i kushton vëmendin një i devatshëm? A është kjo dimenzioni i vetëm që duhet i kushton vëmendin një besimtarë dhe besimtare? Pa dushim se jo. E në që fëzën këtë dimenzion mund tje shumë i kompletuar, me gjithatë. Mund gje se dimenzionit tjetër të të e bënë edhe këtë të mangët. Andi Allah o thotë,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 pa dushim se gjërët e tjera që i karakterizujnë raportët me njërët i bëllë në mënyrë edhe ma, më të mirë edhe në mënyrë më vëndëtare. Për këtë arsuje, Allahun Gjallahu Ala në filajmë në lëmërën në të shikunë në ruar, se Kuran i ka ardë, mësimet e Kuranit ka në ardë, që të nëmësojnë si të kemi raportët mirë me Zotin. Si të lidhe me Allahun Gjallahu Ala, Të a bën të njohur Allahun xhelalul alehu, kush është Zoti? Cilësitë e Tij, kush është Ai? Si duhet ta duhur atë? Kjo është një pjesë dhe si reflektim i kuptimit të drejtë të këtij dimensione të raportit me Allahun xhelalul alehu, vije pas të edhe pjesa e dytë, mësimet, udhëzimet, porositë që kanë të bëjnë me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 jeni bëmeres në e prindrëve të juaj. Nësa di, Muhamedi, mend, dhe Muhammedi sallallahu al-sallem përmend, vlerën dhe rëndësin e madhe që ka respekt në e prindrëve. E që fatë këtësisht, në kora tonë nësot është zbehur shumë, në kora tonë në dhe gjojmë, fatë këtësisht, shpeshëherë, ankesa, madhja, edhe, edhe, edhe, edhe vajtime nga në e prindrëve për silin e keqe të vrajët, arrogante të fmive të tyre në e prindrëve t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 Ajë që nuk i ndërën ata, ajë që nuk i kënu blikime ndaj prendrëve, nuk mund tjetë besimtare e mirë, asë nuk mund tjetë besimtare e mirë, nga sa i bje ndesh me më mësime të Kur'anit. Andaj Kur'an amësan, wala të kull lehuma, uffin, wala të nëherhuma. Lëre që nuk lejo të ngritët zëri, lëre që nuk lejo të të këthet fjala, apsurë të të të të të të të të të të të të të të të të të t në një dëtyr me kry, Kurani thot, as uf, në shenjë, refuzimja, po në vritje, mos ju thuj, as uf, wala të kullehume, ufin, as kachi mos ju thuj, ma di, as në pak se kachi, pandaj, kjo mësim kuranor, e nuk mund të kemi një qasje selektive dhe Kuranit, të marima që nga pëlqenë, të praktizma që nuk nga pëlqenë, kënuk është në regullë. Vashdo më tutje me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 këtë e bën si reflektim të raporteve të mira ndër bashotorë. Dhe Muhamedi (sallallahu aleyhi ve sellem) thotë: "Lëmorja më e mirë, lëmorja më e mirë, apo në atë kuptim, bamirësia më e madhe që ti e bën është të ushqesh familjen tënde, të kujdesesh për ta." Dhe Muhamedi (sallallahu aleyhi ve sellem) ka përmendur se ajo gruaja që i respekton burrin e gruja cila saj, kujdeset për të, do të futet në xhenet nga cila derdan.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 nësë nësillit mirë me ta. Mi afton kjo mëkat për te. Mi afton kjo përgjithsie më dhe për te për Allah të për më anuar. Pra në daj shikojnë ruar. Me dë vërtit, edhe në në rafshin teorek, për dhe praktikisht, shikoj jetën e Muhammedi s.a.sallem, qëfar bashort i ka qenë, qëfar burri i ka qenë, befasosh, asësi njëri i madh, me gjithë ato obligime, nga rkesa, me dhe me tërat, autoritet që e kështë, nuk ndikanë të tërkët që aj, të linë të anësh obligimet bashartore. Eshte një bashart imrekulushum, një të rafsh, që duhet tjetë shembeltyr për neve, që si duhet të silemi në familje dhe shtepit tona. Pasë e raportet me fmit, që i ka regulluar Kurani dhe Muhammed sallallahu sallam, pasë e me fqinit, me kojshin, ku i ka kushtu vëmenën të madhe Kurani këti aspekti, Saqi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot fashni me gjebril i cili masil te shpalljen nga Zoti Gjallahu ala meleku i shpalljeve vazhdimisht me porositet per fëqjin kuptim dose kujdeso per te porositi muslimanjet kujdesen t'jen te mirë nd raportet mira mes vete saqe pata pershipese do ta bën pjesë të trashëgimisë edhe koishin ka se trashëgimi bën pjesë familjarit por aq shumë porositi per kujdesin per fëqjin saqe e patë një përshtu ju pjese, radhen tjetër kur dvije, do të abonë pjesëmarës në të shgjimin. Në taj, është qecu shpesh herë Muhammed, është qecu shumë, kur ndë kush ka ardhë dhe është anku për silën e keqe, apo arogancen e një fqiu në dhe fqiu tjetër. Dhe kështu në gjithë e raportet, ma dje, ma dje, E ndërsa kur dikush ka mospritetim mjekanik, na kanë ndaluar që na kanë ndaluar të shpifim, na kanë ndaluar se të gënjejm, na kanë ndaluar se ti të kalojm kufijtë e normave të moralit dhe cilësisë islame, gjitha këto në shërbim të përmirësimit të raporteve njerëzore. Gjitha këto në shërbim të një jete më të mirë ndjenëzore. Madje, madje edhe nëse si janë janë të fesë tjetër, nuk janë musliman. Me që thatë, si sili me ta Muhamidi s.a.s. I nërguar e Alehi s.a.s. E kishtë dhe një barqë ndaj një hebreu. Që futë një tonë të medinë? Muhamidi s.a.s. e pësë ishin, do të të fesë tjetër, të fesë hebreja. Nuk i dëbën nga medinja, i pranej në fëqinsinë ti, u a dhatë të drejtat dhe u a mundësoj që me të vërtit, tjetojnë pr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 Absjek, kjo i pak më të vrashtë, para më ndani tash me hyrje ndaj në mezhlis, do nat po i me kërku borçin nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kzant autoritet dhe respekt më tek çuqtë ti, ishte njëri të kishte thjesht i dërguar i fundit. Dhe ai u futo tha, "O Muhammed, ja këtu, kjo është shumë rond për as hap të ti. Ato më kthesh borçin." Pasi shumë se një nga as hap të ti, Ali radiullahu anhu ngrit, ngriçë, ta valesh të ragan, ndaj ndaj kësoj sile, ndaj Muhammedin s.a.s. Dhe fillet të qërtantë, si pasirë është të me Muhammedin s.a.s. Si për komunikantë kështë me ta, qëfarë bëri Muhammedin s.a.s. Ulu, i tha lijot, radiallahanu, ulu, onë jam meritor për qërtim, ju jo aj. Subhanallah, ku shë përnë këtë? Onë jam thë meritor për qërtimin. Nga se onë është darë të këtë i borëqën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 e euh, interesu të caktuar të ngushtë personal, dëshmoku i desahar. Megjithatë, i bënin probleme Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem vazhdimisht. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk lejon të që ata të bëjnë shkaktar e të shthurrë shoqëria, të futen në konflikt familje të ndryshme që të prishët randë shoqëroria asaj kohe. Prandaj Islami i kushton vëmendje të madhe randës shoqëror. I kushton vëmendje të madhe raportëve ndjerësorë pavarësisht, kush me kështë, gjdo kujt i takën një respekt i sektuar. Edhe në raport i varfur dhe i pasur. Edhe në raport u dheqës dhe i u dheqër. Ka regula, ka regula që nuk lejojnë apsuritisht shëthurin e shëqëris, prishnë e saj, po refuqizun e te. Andaj, Allah i madhënuar në pasurin e të pasurit ka përhisë për të varfrit. Zeqati nuk kës bën mirësi. Kuptoni këtë me vëmendje. Zeqati, nga shtyrtja e Islamit, nuk kës të bën mirësi që e bën i pasurin ndaj të varfrit. Unë po do zeqat, nuk guxon të mburret me kët i pasuri. Nga se i pasuri kur të jap nga pasuria e tij 2.5% të varfrit, nuk i bën mirë me kët ç'po jap. Por i ai hap hysen çka i varfrit tek pasuria të pasurit. Kush ja ka ndau kët hise, kish pasuria jam, e të Kush të ka ndau që ta ka dhën pasurinë. Kush t'ka furnizou? Kush t'ka dhën kët pasuri? Allah i banuar. Ai t'ka mundsuar që sfitosh, ai t'ka mundsuar që të, të bëgatoresh pasuri. Ai andaj normal ti që dërmor, se be pa shkaqjtë ke punuar e angazhuar mirë po, do kers gjithmonë të tëra angazhim. Allahu xhelleh ora vendos sa ka të furnizou.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 nga vërfija e s'ka ishme, normal tash, nuk mundemi me, me e, islami nuk sinën, me i rënu shtresat e shoqëris, i pasur, i vafur, jo gjithë jenë barabart, nga zë kjo është e pamundshme, Allah u Gjallahu Ala vendos kë sa po e furnizan, në i duhet pajtuar me këtë, dikush mundit me i pasur, dikush me i vafur, këto e ndarët e zotit,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 Ma dhina ka obliguar Allah ojëlle u ala që ti themi njëritetit fjallë të mira ku Allah ojëlle u ala o kulu linnasi husna dhe thua ju njërëzve fjallë të mira fjallë të mira pra dajë Muhammed ishte i kujden shum që ma sta ofendan asken, ma sta nënqman asken ma sta përbuza asken kush do qoftaj ma dhina njërëzve u letuua njërëzve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 ndë një fjale, nda është ta që ka pasmon si gabi mjështë ndër nga Muhamidi, s.a.s.a. Andaj si kënë ruar, me dëvertit të mësime dhe shumë të tjera, që nuk mund të ispalesim të gjitha, vetëm të flasim për raportin me prendrit sajme së në duhet, raportin dërbashartore, sajme së në duhet, pasaj fëqinsore, e shoqërore, e familare, e shumë të tjera. Por duat them se, me dëvertit, në këtë kohë kur një shkputi raportës është mes njerëzë fa të këtësishtë, po vrem një loj, një loj, po thëmë, me keq ardhje, një loj lehtëcimi, apo lehtë të duket njerëzëve, ta fendojnë diken, ta akuzojnë diken, të shkputin raportë me diken, fe që anështë mërën e familjeve, Allah kjo është të mërshme. Andaj në këtë ko, ku, si kur dhe me po, në duhet që Të reflektojmë si besimtarë dhe besimtare. Të reflektojmë drejt sikur ata që e kanë kuptuar drejt mesazhin kuranor. Ata kuptuan drejt se Zoti kërkon prej ne të kemi punë mirë me vetën. Zoti kërkon prej ne që të jemi të pajtuar me vetën. Zoti kërkon prej ne që të duhemi. Zoti kërkon prej ne që të ndihmohemi, të bashkunojmë. Sikur që kërkon të kemi raport të mirë me ta. Allahu kërkon prej ne të kemi punë mirë me ta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 ne shërbim të njerëzimit ne shërbim të njëte të mirë ne ne shërbim të njëte të rrahatshme të sigurt ku çdo kush ndihet i sigurt në këtë shoqëri nuk ka gje më atje për shoqrin se të mbrëtnë në asnjë pasiguri ç'mos të ketë kjo njeriu mos njëri i sigurt nga ç'mos aspekte nuk është i sigurt nga ç'mos aspekte të ndërrshëm janë ato po nuk ka dëshmë me kësaj pasiguria ajo është një sikurse vë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 fisit e Muhamedi s.a.s. një fes që ishtë fisnik me të vërtet. Nëse Allah i begataj dhe i nderaj dhe i privilegjaj me kujdesin për qabën. Tha, allëdhi atamehum min gjuin wa amenahum min khauf. Në kuadrat e begativeve të, begative, të mëdha që zotë i wadha, jo përmani këto dyja. Tha, ajë zotë i është i cili, atamehum min gjuin. Allah o gjëllewala nuk u la që tjenë të uritur. Ju është qavu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 Dhe si e lën gjithashtu bashkullim të nërësjalt, që nuk mbet e dikush i uritur. Mund mbet t'i varfur, nëse nuk mund t'a pasruim gjithdoj individ të shëqëris, mirët e shte, por nuk mundemi gjithë mund t'a pasruim, por mundemi që spaku, spaku mundemi që t'i angopim barkon, mos t'alim të uritur, dhe spaku mund t'a nveshim, mund t'a nveshim, dhe veshmbathim, mos t'aloim të deshur dhe kam zbathur. Këtë mund t'a bëjmë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 Dernat shkolll Allahu xhallahu ala na bashkoft e ne permeso raportet sociale me drejtë ndimi të sigurt se nuk do na bëhet padërgësi nuk na shkelen të drejtat dhe gjithashtu në mesën ton nuk ka dikush që bie me bark të mbushur nga ushqimi e tjetri oferti bie me bark të zbrazur ti nuk na takon neve si musliman ka sa nuk jam këtu porosita Allahu te Muhammed sallallahu Allahu na uzo na permeso gjendjen ton me kaq un po i dhu funksë pjesa Këto të nëruar shikose bëm një shkotje dhe pasaj këri këthemi përsi përdojë duhet me, me pjesë në dytë, ku tashmë kjo pjes është e rëzruar për juve që sako. Andaj në ndeshtëni, Zotë i Shrëleft. Shikose nëruar orë dikthuja në pjesë në dytë të emisionin tonë dhe tashmë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 të dërgojmë pjytje për mes SMS-ave. A zë qoftë uh, thëtë uh, ma herët jëmë falë që një muja kam dërpëj, a muja me a fillu më falë, a kam gjuna që kam dërpëj. Po faktët që e kam dërpëj, pa dërshim se nuk e bo mirë dhe praktisja në mazit është më katë në veti. Por faktët që po pjytë, uh, a muja me a fillu, si nuk mundë është, gjithë sëse në gjithë do këm mundë të fillë është. Andaj mos është ty për asë një qast, për asë në namazë, por fillon me një herë. Dukë shumën të tëtë, e po mirë, po janë një si pinjë dhe sabojnë. Janë një se pitash, farjatësin, me një herë. Mos le asë një komet ikë. Por, fillon me një herë, nga se gjithonë namazë që hunë, padushim se e ngarkon vetër me teper. Për andaj duhet që të pëndojme të këllojnë manuar dhe të fillojnë me farën e namazët.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 Parendare për dërësën, që është një dërësë shumë nërkullurë shumë. E për, për jam ishtë rëtëmishe, dëshka mëna së... Onë funaj privat nësha, edhe ku për shkem gjellëtorës, ose që vaktorës, dëshka... ...una allahullu të haramit... ...shka në të garantezë. Po, po e qartë, e qartë. Qash, nga nukë di ma bon namazë apo bo zbanë, apo... Bo... E kuptove, e qarda, e kuptove. Allah e shkullin, dojnë. Amin, alaikum, salam, salam. Rëdhësaj qështë i janë ngritur shpesher dilemat shumë ta dhe janë zhvillu debate, mendoj që shpesher, shpesher janë bërtë panevojshme. Do, nuk ka patënë dirë në atë shkallë të ngritet në nivelli i dyshimi dhe i kontestimit. Ne imi në ven, do të tëtë, ku shumica e këti veni, ma dhe shumica dërmu se këti veni janë musliman. Fakti që nuk falen, apo nuk i b Fakti që dikush nuk falet, nuk nënkupton kjo se ky pushon së qenë musliman. Ky musliman. Pse nuk falet? Mëkati është për të. Ai i jap llogarinë Allahut për këtë punë, por fakti që ai e ndin vetë musliman, deklarohet se si musliman, nuk i mohon obligimet, por thotë se nuk kam ku i karsutimet ka të meta, nuk po duhet që ti arsyetoj, nuk është në këtë rast ti arsyetosh, por sepaku e pranon se ka obligim. Mendoj se kjo nuk është nuk është e, e, e, e, e, e largon nga Islami. Do si roli e kësaj Nuk kemi problem me hungrë mishin atë. Por edhe mos me qen musliman, por sa me qen te krishterë, qoftë katolik apo ortodoks apo tiën hebrej lejohet me hungrëshimin e tyne. Dhe lejohet me hungrë të therrat të tyne. Përderisa so, nuk kemi argument të qartë se do të është është ndesh e therrra me një rregull esenciale theminon për rregullt që janë për therrjen. Atër dhe 5 vakë më i falë nuk banë më ngërë e të thyrë në ti, si kurse përshama më të softin me konë. Softin e nuk hatë, është ndaluar fatarish më ngërë softinën. është ndaluar më ngërë softinën. Për endaj, për deso nuk keme argumentet, nëma në është djetë, se të ne, man, nuk, nuk ka nevoj përsi dilema është, ha, mesh, dhe thuj bismillah, dhe mende që nuk ke nevojnë pas kët, të problem këtë rejtëm. Kemi telefonatë të Orna. Ëh, uh, është uh, e çanit ky rëvojë. Uh, Para më kanë një problem kur i vijë atë e kalon anash. Por dashkë, e, ka qenë thirrë me Facebook çifres me aq edhe uh, që në Facebook më shëndan. Ëh, thjesht se ona jam në një adresime online edhe falemjet tani javën e vetme kur problemi është unë uh, në zgjendëri jam më i problemto Po, mund po, po, ka largu së prej dhormës, e jemi që të atendaj, në zja që të dhe taj. A, qëmë që preferu e jemi të dhe taj, asë të polu ma shkodë. Po, po, ai kur të ka largu, atë ka lëshu, atë ka thoni jelëshu, me si e gryua jemë uanë, qëfar njërë? Po, veqë që i mitë të ndaj, për i dhormë. Po, qësa, ku është kjo? Që dy vjetë. Që dy vjetë?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 Çat dy vjet, kjo është një problematike. Normalisht, ë gruaja në kat rast, gruaja në kat rast i ka dy zgjidhje. Zgjidhja e parë është që të bën sapër, do të thotë do të gjejë leula, udhëzohet ajëri ose largohet nga ky qendrim i padrejçë që ndërtonte gruasti dhe kthehet jetë normale. Kur ndodh ajo nuk e dim. Por gruaja ka ka mundsi që të bën sapër këtë drejtim dhe normalisht të aktivizon të afër me burrit, të afër me asoj për ta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 kur këto me elongruese si të varur, padrim se kjo është mëkat, është haram e ndaluar që besohet që burri duhet ta ketë në konsiderat. Dhe duhet që mendoj të aktivizohen aktor të jashtëm nga familjarët, edhe të gruas, edhe të burrit që ta zgjidhin këtë ngërç bashortuar që kanë në shtëpi. Kë kë kë situatë me vërtet të tensionuar me shtënë nga ashtir këtu me atu, me një kulm në shtëpi dy njerë që duhet të jenë më spirë më zvetë janë të ngatruar me zyeti edhe këtu fatkezi para fëmijëve të tyra. Unë me mendoj se kjo është një situatë më vërtet kritike, fështir, me mhapa, e vështirë që duhet me ndërmarrë hapa të vazhdueshëm dhe jo vetëm nga gruaja, por edhe nga familjarët e tjerë që të kërkojnë që të bëhet një zgjidhje në këtë drejtë, të bëhet një zgjidhje në këtë drejtë. Andaj nuk mund me ty me tonë me bote, të më timeton çka më bëu ti. Unë po të gjej çfarë është e drejta jote. Por për disa edhe burrë nuk lëvizën këtu drejtë, është vështirë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 a um, është të caktu me rëske prej Allahot dhe a kona i dovë që e me të ashtu Allah rëske? Po e qartë. Uh, Disare është sëqaru këto për mes emisionve të ndryshme sa i, i përkja qërtës e caktimet. Andaj, caktimet është që është e Zotit. Aje dinë së nga ka caktu. Aje këtë e ka bërë në basë të dijes e ti dhe ursis e ti. Ne nuk e dimë së nga ka caktu Allah. Andaj, në duhet të angazhojmë, duhet të punojmë jo të thimit se Allah e ka caktuar, dhe mësë me punu fare, kjo është padushim në ndeshim më mësimit e islamit. Një duhet që të punujmë, të angazhojmë. E pas taj, pas angazhimit, pas për pjekes, pas dhenjës së mundit maksimal për të fitu me halal, duhet të imit knaqë që ma që kemi fitur, për më kaqë në pas ka caktuar Allah, për të pajtojme. A në caktimi, i rëskut, në duhet pas mundit, jo paramundit, në duhet pas mundit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 Andaj, nuk duhet fokusuar në lutje shumë për sasin e furnizimit, epse dhe kjo është e liuar, ban nuk prish pun. Me lutë Allah në gjëllewale për sasin e furnizimit. O Allah furnizom dëbëm nga të pasurit. Ma mund të sot, lutë Allah në, Allah ka është bëjarë, por, mi të gjitha duhet të lutim Allah në që Allah në japë furnizimi cili, është halal, isë në erun mandjen, në erun fej, në erun familjen, ka se Allah në ruhet mund djërë furnizimi, por tjetë në dogaritë, Fejës njeriut. Ja hu pë fejën, e në namazin, e në zotin. Te hu pë familin, duke praktisë familin, duke shku rrugët këqia, Allah në arrujt. Dhe qëka do të këtë fornizim? Dhe lëtë lë allan për fornizim të halalit, që të arruan fejën e familin e shoqërinë e kështë më radhë. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Aleikum. Aleikum, salam. Dhe ashtë ta me ju pëyt ashtë, dhe ju shu e me mësë akuarium e në banirë? Me m banesku. Po, çorta, po çorta. Elamali. Selamun alaj. Am bëjtja e, e, e, e akvariumit apo edhe të shpazë për shembun në kafeaz ekzhumorë, nuk ka nuk ka të ndaluar këtu. Me kusht që të kujdesemi, të kujdesemi për ato kriesa, kujdesja ato i mbon të gjall. Dasëm gënjër për shembun dikush mon akvarium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 Kemi okay, telefonatë të inkuadrojmë? Salamu alaikum. Aleykum salamu tëllohë. O dhe të bërë sa në kytë e më rrë për token. Po. Da ta s'ka sehtin token dhe blenë për përkjitinë. Që vish edhe njënë fajsën të në gjova? Me përkjitu me bleni arë, me shqipni arë. Po, po, po, po. Për po. me përkjituin, au se lejusë në aso të lejusë.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 Por adamontiyat shumë më e bërëqëshme se shumë të tjerë. Prandaj veç njeriu me konkurrekt mos e mashtrua, sikse ndodh nganjëherë për shembull po dëgjojmë bëhet shitja e tokës disa herë. Ja shet tokën disa njerëz pa astan konflikt, jo më ka shitë mua, jo më mi ka marr parat, pa është kjo është haram kështu. Ose të manipulohet me letra, të falsifikohet për shembull pronësia e tokës, ose të bëhet diku pa drejtë duke ja marr hisën. Gjitha këto janë ndaluara padyshim. Po nëse është në mënyrë korrekte të drejtë, në mënyrë ligjore, gjitha përfundojnë si duhet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 Po padnojën Mardonë. Unë unë po ndjejmi. ë këtu pa të vde. Selam aleikum. Mo. Aleikum sala. Kam një problem. Kam dëshirën in avale dhe ta vizitoj këtu më. A po nuk javeshin që ka diçka këna më. Nuk po e di se sa vazhdimi më këtu e më të. Po. Dasoj të të njoftoj më 25-30 orë. Po nuk të di nuk përdi qame nuk përdi qa përdojnë, nuk di qa. Dhe më thonë probleme familare në glidh me këtë qire nuk kis, s'ki dikush i po të pengon për njerë, veç vetja jote. A zha nuk pojnë dhe gjere të moment, nuk kam dhe gjere një vërnë, nga shqipë dhe aljasht, nishtë një një një një një. Po zhna di. Po thonë në një problem me familje nuk kjenë këtë dretim, veç përde me tuja personali. Jojojojo, nuk kam është personi i kujton personi i rëndë sincer për të krijuar koshën dhe më të vështirë lidhjen me dyshën e tij çka mbështetja e drejta e krahas se trapoqën e parë sundër ai sjell tek trashë ai më onë në kërkesën e tij të kujtëndosur po aq është e kuptum e kuptum është çka po bëva nuk është në kontrollin familjes alhamdulillah Gjithë gjërat janë sepse po ju fortë akmi në destinimin e vjetër. Ah, po të them atë savjet, këtë dera asnjë nuk e tançton, por unë më drejtë për kusht, diçka të pasuar të ndrëguar. Po, po, kuptova. Faleminderit. Kalohësh mirë, kalohësh mirë. E do të thikoj të shajda ni pike. Por, no. Ishhësti më kujtë, është i dobë për tash mua të them. Po kur chimbrava mundë ajo duhet të qishtë te kam të 5. Në latën e tënë kur në ratë desin, njërma në latës të kënë qënë qënë po. qënë qënë qënë në njështë që bërë atë deshë dhokënë, po... Gishtë po. atë e kamë s'ka në vërë. E qartë Kod e kuptohë. Po, e kuptohë, e kuptohë. Po, dhe dhe natë në në njështë. Korëzë, ka le ushtë në natë në mirë. Soj, përket mbulesës... Elhamdna që nuk ki probleme familjara, nuk ki presion nga familje, nga që kjo ë fakti që e ke përmendë se problemin e kim me veten tonë, nuk kisha thonë që nuk je sinqert, ngasë njëri mund të jetë sinqert, por mund të ketë një lloj hezitimi, ngasë shejtani nuk ka të drejtë pun po çta frikson njërin, apo t'vindi sofrika, panika, pasiguri, këtë në vezveza shejtani duhet më largu. Nuk duhet njëri shumë më uhamend për me krye obligim, ngasë so sa më ti të hamend, më tepër edhe vërtitësohet kjo obligim. Për shembull, po duam mbulu po s'pëmuj, po, e bëj, po, s'ka, më s'menë fare, vendosën bulesën, din rrugë. Edhe një ditë dy, kur del me ta, s'ka këthej më më mrapa. Ta shë mu je fund këtë obligim, s'u në lenë më atën. Ndaj me nëjë që duhet, që të, për këtë arsu i dhe Allah i më nuar, kur fletë për adhurimin e ti, për vebër të mira, thotë, u esari u, shpejtoni, në gutoni. Nga së momeni, kur ne hamen dhe me, kur mjërë të nga dals shkakton edhe ngarkes pastaj dhe vonesa. Meqense ai e ngutu, vendos se ambullesën edhe mosu mendon fare. Po, pe qes, po, me majt, po për çast, po dia mua me marrë, po pëmdogun duke qenë me sinqert, e thani çka bëu, largoj këtë vezvese, largoj mosu më, më këtë fare. Vendos se ambullesën din rrug. Letsoi një arsye ambulles. Që tetë në përqytat. E pastaj mo të largojë këtë vezvese. Ku se kryen veprën, pastaj çdo vezvese largohet me lein Allah të mënduar. Andaj edhe gjithashtu të mendoj që Mirë, më ndaj ju ligjrata, por osi që kanë bënë me hijabin që sot bënë më tepër, por gjitha këto thash sa më shpejt. Mër vendim din rrug, bën obligimin, kimë pa më lënë Allahu se Allahu jëllallahu rekomandon me të humbur. Dhe e dytë ose përkat larjes, domosht merabdes sigurisht e merr normal deri të lare kë më pas sa lloj komplet, kjo është mënyra më e plotë e, e larjes. ë kemi të ilvatë në kuadroj Aleykum, salam, wa rahmatullahi. Ju përshëndes, Allah, im shumë, i sërbjenë në gjennet. Amin, gjithë dhe ju dhe falmlerës. Po, urna, pëtë në gjojmë? Uh, të shëta me e boni piche në të e komën si? Po, po, pëtë në gjojmë e që urna? Uh, po mara abdes, po përvindë do zonë, asët nuk e mora abdes.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 E ki pak shtiri fillim, dhe sot e kalon, pas pas nga se nuk ka i laqë më të mirë për vezves e njërimi. Nuk ka i laqë më i mirë. Vajzdo me bindja dhe i njëroj dilemat, i njëroj dushimet. Mosu më mërë me më to. S'kina mazë, kina mazë, le atë të menime, të personon të kaloh, kina mazë, e këthona do, esë për para, mosu këse mëra për më fara. E ki pështiri pak se je, tash je, je prek pak nga këto cytja dhe nuk, ka, nuk e kita është bashkë letë me dalë për momentin. Por në qovë se i njëranë, nuk e vëndonë veshën, esë për para me lina të mërë, delë për ty një atë dikur, do këtë hajgara e punë që ke pasë për herët të vëndonë. Për ndaj, kryesore është i njërimi, mos e vëndonë veshën, ndërtoj e vepër në bindje dhe mos e rënë në bindin me dyshim, dhe e fundit, lëtë alonjë e levala. Kë Sapo thamë 3 herë as 5 herë, sot mund të jë ditë këndej surën Falaq ose surën Nas. Kul a'udu bi Rabbil Falaq, kul a'udu bi Rabbin Nas. Këndaj shpeshare, veçanërisht surën el Nas. Esaj është një lutje kuranore kundër të çuditë vetë shajtanët. Lëzoja shpeshare, këndaj shumë herë. Andaj merri atë përpara çifteka, edhe lutjen me ajetet e Kuranit, mendim Allahu të manduar, kemi ushru, edhe komundaru problemet me lehen Allahu xhella xhelaluhu. Kemi telëvaton kuadroj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 Kumbërta çaka abzu dhe xhallallahu. Kush na ka ndonë kumbër dhe popuj? Allahu xhallallahu. Kush ka vendosur nitë me shqiptar? Kush ka vendosur të flasim shqip? Zoti xhallallahu. Kjo dëshira e ti dhe vullneti i ti aj ka vendosur nitë këtu vend. Edhe mohimi i kumbëtit, mohimi për katicisë së njerëut është gjuna i madh. Por shaham njërin më thonë s'ka pase me kon shqiptar. S'bën më thonë kështu? Allahu ka dorë me kon kështu? Ata nuk bën njërin me ignoru priord në ti parkacin e tij kombëtar os ban me mehu. Aseqë që vëni Allahut. Ja dhe gjithashtu edhe feja është pjesë për e përbërës së njerëzit. Këtë dia nuk bindesh mes vete. Nuk di përshëm dikush që ka arrit më masil model më tani, një muslim që e, e, e sill aspektin kombëtar dhe një muslim që sill aspektin fetar që janë në kundërshtim tash sot përpara. Ashtu të dyja që ja. feja e ka një rol caktuar, komi ka një rol caktuar dihet komi për shkart, dihet feja për shkart. Dhe feja në shumë si më të thonë mëson që ti jemi në shërbim të vendit, datë e u ton, vendit ton, shoqërisë ton, nuk bën dashu. Ai nuk, nuk duhet më ngarku vetëm me këto gjëra e kosh për para, kosh për masë. Kusohsh me kon mirë. Se njeriu u mor, a kombi a feja për para, as ju ka me kombë, as ju ka me feja vetë që thonë. Apo, pandaj të, të shikojmë aspektin praktik. Sa jina komtar, sa jina patriot, sa jina për këtë vend. Sa për uim këtë vend. Kta t'i shikojm. Jo kush përpara kur për formant nga se këto pyetje më ndaj që veçan janë dilema hipotetike, pa çendrurshme. Qëse nuk ka konflikt mes tyre dyve, unë s'pam ku këto e kuptoj. Unë nuk e kuptoj se kombi dhe feja janë konflikt, janë kundërshtim, do të thash ndajna një ciklet kujt më e përparësi? Absolutisht. Nëse quhet me fal sabahën, për shembull, edhe fal xhami, a bie ndaj me kombin? Absolutisht jo. Jo absolutisht. Njoftoje je korrekt në punë, krym punën që duhet dhe i ndihmon këtij vëreni, më kombiton. Ai jeni kundër se më fen, po përkundër se fen sonë me konstruksion sonë. Ne mos i futim gjatë në konflikt dhe në mos pajtim person, nuk jëm këtu. Njëra dhe tjetra janë në shërbim të tjetrës. Njëra dhe tjetra janë në shërbim të një tjetrës, atë nuk kanë një punë konflikt të dyot. Edhe shqiptarë jemi, edhe muslimanë jemi. Pse jo? Edhe për kombi jemi, edhe për fen jemi. Për të dyat jemi.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 se bashkë me këtë dyja, të i kontribujnë vendit, dhe të dëshmojnë heroizm dhe patriotizm të rral, me në që asneve së rrëdash me nabohë problem këtë qështje në këtë kua. Uh, kemi të lënët e nëkodrojmë? Selamu alaikum. Aleikumussalamu alaqatullohu. Uh, janë së dendës, vahullfetë të teknik. Po. Vahullfetën uh, tonë nuk ka haqësirë për po me ndojnë me ka hapësirë, ku këshën mujtë me u falë femrat, dikon ku nuk shihën, pas nuk ka gjami jafër, e na femrat po dëtërëm me më falë me hapësirë ku ka gjojnë me shpojtë dhe mujtë me na po të u falë. Nuk përdi a a, a, a, kin, a shtënë bajohme me po me shpojtë u falë, në kësër e fama, apo dhëtë me gjithë me njësikëzje që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 Aleluja. Aleikum salam ratullah. Komi tikja hoja fotit. Po rna alo. Ne vakt namoj të kfalë drejt nga çilji të të mos ta ushish. Po. Liron çini, çka ka ndrycje? Po është çert, çert. Është çert. Nuk kanë do të ju shpjegojmë fletor pse kur të falet namazi uluron çanin. E mund më kon po arsyet ndryshme, Allah i di më së miri. Nga njënë sabah uluron çanin normal sërçetsi e madhe dhe zëri e zonën kur ushton, çan të shtërcësojnë, jo për shkak se diçka ka këpo, normal. Ato janë kafshë që në ninjezo nuk po di pikapoj vjen është normal që të reagojnë me me të lehura përballë e zonit, do nuk ka këtu diçka tash ë çe jo kët çan shejtanë, absolutisht apo. Po normalisht e, e të lehur të çanit natën, pavarësisht osh kur në namaz ose bon kur po në namaz. Natën që se le çani është udhëzim i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të themë e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Të kërkojmë mbrojtje nga Allahu, që Allahu na ruaj nga e keqja e shejtanit. Po kjo skope me namaz. Kjo është natës së artën i çanit atë. Dërsa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 Eh, po më ndjeko, ka ka më ndjeko di çfarë problemi ka, çfarë. E nuk po mundes mund fash. Po. Ai kur po di kur ndonjë kur po probleme, ka, dheja, e fash, po fak me problem po ka baja di shum. E disha më u vdog ai fjalët më shënok i krinov digjë më çfarë drejtasu. Po, është çortë, çortë. E kuptoj. Aleikum selam. Aleikum selam. Eh, nomajë onë diçë shumë për njerëzve i shqetëson për shembull mbajtja katedras nga se aty ka, tash, nire aty edhe urinon, është në dytsirë, qësh mu falë me te, s'pomuna mojë t'abdesin, e, e kupte pëse ju shqetson kjo. Mi për ne nuk duhet që shqetsimet tona ti bëjmë arsuetim për anullimin e obligimeve. Duhet me shqyku fetarisht, në këtë gjenet, qka thot feja për namazin e cëmurit? Qka thot feja për namazin e cëmurit? Në këtë rast, thot mu falë sot më falë, po e ka ka të të të të të të, e ka këto e koha, falu, merë abdes, s'ka mundësi muquë, vjendikur që Vjendi i familarën jep abdes, e manë një legën, jelon ftyrën, jelon durët, jelon komët, jelon me este, abdes i ja përsulti, dhe falët, edhe pse ka të njitur, ka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t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 do të njerëju që ka arsye dhe namazit smurit. Kjo është një kapitull i veçant në kapitull në e fikkut islam që fletë për namazin. Ndaj nuk ka diçka që e pengon falet, pa ndo një problem, pa ndo një problem të madhë dhe nuk e len namazin, kjo më rëndësi nuk e len namazin, por falet. Uh, Sdo qo fësikuduar në ndërpejtë të mundësini e inkodrimit dhe përsa jemi në fund të emisionit për shkak që kemi shumë pytje që ka në arë për mes SMS-it